يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمزوا فيه وعلموا أن الله غني حميد ذے پوری انفاق پو و کو مسالک کی اول دعوی توحید وا ایت الکرسی کی بغیر اس دلیل نہ او بیا پس امر کہ یہ تقسیم دو قسمتا قد تبین الرشد من الغی او دہر یوں مثال ذکر کو الرشد او د اصحاب توغوت او بیا انفاق بی اللہ بیان فاکو سبیل الله ترغيب او داغي بیان کرو چمن او اذان اذان ساته او بیا دو مثال ذکر وکړې او دریا کار او بل مخلص دی باپ کې شپک خبری کړي او داوی چه پاک مال ورکه انفقو من تویی بات ما کسبتم دویم دا شیطان دا وسوسی نزان بچکه الشیطان یا دکوم الفقره حضریم دا, حضر دا بخلاو حال بیانی بخلی نسان نمال نروزی اوک جا تما نخت اوکڑا نو او څلورم دوه طریقي ذکر کوي چې کاخکارا مال ورکه او موه کپټور کيم دوړ جايز دي او پینځم با تسلوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پارا له سالې کاو دا هم با مصاريف ذکر کی د مال جمال ورکه او زین او پی جنې للفقراء الذين نحسروا في سبيل الله چې داشوکه خبره ذکر شي اور پسیبا بیا د بخلاودو په اړه زوایری چې ګور د الله په نومینو ورک او پوسودی ورک نجې سو کې پوسود ورکین نو دا وسلو راذابو نو ګوره دغه دنیا کې او دغه آخرت کې ابیا بیا او ته ترغیب ور کوي چې سود مکه یی سود پریده ابیا یو وګد آیاته د مضاینت چې دغې د مال سره تعلق نو زکه ذکر کو چې د مؤمنانو د مال معاملات رسول قصم دی یو بل سره تجارتی کاروبار نغیسه قسمونه بیان کی څو جایزه او ناجایز یا یو لځ ناممن ایمانوالو انفقو خرچکې من تو من مع ک سب بعضې پاک غمال نه چې تاسو ګټلی په تجارت سره غې کې ذکات لاظ میږي هغې ته ذکات وي چې هغه لږ دی سرختمه روپ ده ومنما خرجنا لکوم من ر او دا اغه دانو غلونہ چې موږ رئیس تلېстаў د پاره د زمکه نه اغه یا وی یا 10 وليکه زمکه داسې کې بس په باران کیږي هیڅ انتظام نه ای هغه کې بیا لاسمه بره ورکې لګي او کډيري کلس کې لوین یو کې لو کلس مناین یو من کلس دړاین یو دړای داسور پسې لسمهیس او که زموګه داسي چې باغ انتظام تنظیم شوی له به نو بیا په هغه کې شلمای اگر که کل کال لګوتې واره نوړي خو بس چې تا په تنظیم کړی دې بل راضی نو دی کې شلم شلمای نو و مې ماخرجنا لكم من الارض بازه را چې مونږ راو باسو استاد ز لپاره لکم استادو د فائدې لپاره د زمکه نه لکم کې له یي معنا دا, دا زمکه نه وډیر څهونه راوزی هغه کې به اوشر لازميږي چې د انسان په فایده راځي د خپل د په زمکه بندکړی اوا فسلو نجار سومریغا ونه کار سومره چې د دې د دې د پار نالکړی یزا ویه فرسومه لکم او یو داسي چزمکه کې اسره خطلی سوم د پنهي کول لري د پزمکه نه یې باندې کړی خو بس قدرت یې را خطلی ناږي کې نشتا کاغه اخی او کاغه شرغشی او کاغه لوخی او کاغه هر شی یزمو کې په خپل لږه سره شوې ده ایا غیچې ذنسان په فائدنه راځي ساری ماروي خوري نغیت نو وিস্টو فلاته يممل خويص منه او اراده او قسم کوي ردی مال تا د دینه منه تنفقو نا چدارین خرج کوي د لپنم قبیسمال ردیمال بیکاره نامور کې د الله په نومه ردیمال ستوي ولستم بیاخزیم چې تاسو یې په خپل دبل د بل نه ناخله او نه هدییتا ني په دې طریقا اخله چې ګنې په پیسو یې واخلنا او نه په چې کو اصلې دلهوک در کوي چې والله د بخنمې ته وړمات دله په و ې اخله چې دا به سکومه مته راض معلووي دا به د لا په نو نوور کوې الله ان تو غ مضپې هم مګر پهه وخت کې اخلی چې بس ترګې پټی کو نو کبد د ننشنه خوښدي که نه پرې ووي نبی کرام دې توئی چې اول سو قبلینا او قبلیین وبسو از استرګي به پټی کینو الا ان توغه مزو فيه الله ودا به ما په نوم نور کوي قیمتي مال ورکه چې تاسو خوخی هغه ورکه زموږ په نوم ثواب به مو شي الله ودا لزيات ذر کی په مال کې وَلَمْ یَشْقَ انَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اقیدہ و نئره دا ټولر سو پاکې ذبان دی آباد دی ښا په دې ځان پوکا چهلابې نیاز زده دا حاجت نشته کوڅو کې را هغه څوک ی په باندې دا بیکار ولخدے نا دا حاجت نشته دی خو تفقیر له مسکین له ورګه انوم دې په د الله یې و چنګل لال وی دی پاک دی نو کوم شي چې دا پونم ورکې نو هغه امپکار دی چې ډېر قیمتي الله به یې نیاز د حاجت یې نشته د استعمال ته حمیذ او ستایل شوو دې د تېمه خبره شیطان نظام اوسه تاغبا تا توی تا مور کو مور کو کم بشي کم بشي اششیطان و یعیدو کم الفقر؛ شیطان یری تاسو دفقیرین؛ جا جزان باشه غریبان باشه یا گو را پلانی تا وزگردی کنا کلی اوکسا کیو لڑی کلی بلکی دا دا دا دا سی کولنو تانبا هم دا غشی جوړ شی ہوئی خواه و یا امرو کم بالفحشای او دے امر کی تاستا بخل سران چ مخ کی ویل ان الا امرو انما یا امرکم بالسؤء والفحشاء یخه دا دعوت ته نو بخل بخلتوی د امر کې تاسو په بخل سره څنګه بخل چې لا تصدقو خیراتو نمکه ایزان نموي سخیان جوړ کړی دی زمانی څو ګورا دی وختو ګورا هغه په خو او ير سډیرو و سویسه شی یو نه خوازه دیو ته دا دعوت ورکړي والله یعذکم مغفرته منه وفضلان الا واذا کیت اوسرن چې ورکا بخنه ما تو کوم د ګناوونو صدقه ردل بلای حدیث نه دی ورېدل چې صدقه سره بلاګانه مصیبتونه د پکیږي بخنه او کله تاسو در خپل طرفنا نه وفضلان او مال بدل زیات کی زیات کی صدقه زیاتی کی کنا او شیطان ما وره الله برابر وره والله واسعن علیم الله سره سره کمې نشته نو مال دولت یې ډیر زیاته واسعن او پویګیدار چا په حال باندې نمویریګه چکمبشي چاپ نو میای چې ورکه نو داو خزاني ډکی دی حدیث کرا غلو انفق بلالن ورکه الله پنو باندې یو ګټو بو ولا تخشا من ذل عرش اقلالن او مې ریګه دا غزات نا مالک د عرش دی چې کم بشي نه به کمږي خو وینسان چته پا باور که خواه دی باور, خوا؟ باور نکی کنه اوی مونگ چه گورو نو کمی نو چه لسما نوشو یو من پاکورو نو پاکورو نو پاکورو نو نو کم نو شو نو مثال نو چې نو اللہ و تا مصال خیدلتا چه نو کمی گو گورو یعت علم دا دن علم دا قرآن و سنت اغچالا چه غواری امیوتا لحکمتا چالچ ورکلیشو علم دا دین و علم دا قرآن و سنت فقد اوتیا خیرا کسیرا نورکلیشو خیر دیر وما از ذکر اللہ ولو الالباب نصیت نشیوستے مگر عقل مند اللہ دی دا کوم مساله د انفاق او د مال شورو وا دا دریو فایده دوا جن یو فایده دا وا چلاوي مال نکميږي د دې سال د علم ده علم چې څوره خرج کینو زیاتېږي زیاتېږي نو معلوم دغه څه کنا په دې کې د شخص ته کې دې اوس علم په دنیا کې کی خرج کیږي نو غوږیاتیږي کی ترقی کوي بیا وتہه مسلې په یاد او یادې ښه لوی مفتی سي بي یو دا چې دا وسوسې لري کاز دان نو زموږ دا دا علم ذکر رزق او کو چې کازان بچ کې دا وسوسې شیطان نه نه داږي په اړه لوی ذریعہ علم دی علموک چی شیطان دې ندوک کوي وسوسه ته ناچی کنه درې مفه دا وګوره ډېر به چې بخیل د وقسمه ده یو د مال ده ما غوښ مخه ذکر کو الله پونم باندې سو ورکه چې واشه ده نه بیکار شي ورکه بخیله تطلع سنخکاری نو یو دغه د مال بخیل لغه او بل د علم بخیل له دا د غنا ازیت ده د چې سز کلی دی نو چاته نه کوي کولی ی په دې د موږ زاراش نشوي دا سلیټو کلیم کولی دی وي په باروازو کې املاس تکړه نه نو یې نه به کولا خرابو تا په دینیت علم کړه خو بیا کار دې خراب شو چې د بچا خیم نه وې د علم بخیلې الله ويو تل حکمت تمیشا الله علم او حکمت ورکیږي چې لچو غواړي او چې ورکلې شي علم او حکمت نو خیر ډیر نو شکرې وینا ده که حدیث کې نور أغلی چې ابن آدم علم مجانا کما <مع> علم تمجانا یابنده علم خور کا خلق تا مفد مفد کګه تعالی چہ الله مفتر کرستانه په پی پیسه غسته وکه ستنه می داخله واستو نو ته پیسه له داخله اخله پیسونه اخله علم الله ور علم کی برکات واچی الله ور وصاتی خو به وصاتی خا نو پدی ما خلقنا عبرت اخلی اگر اقل من دا دو خبری ذکر شوی خواه پاک مال خرچ کام و شیطان واناوری لہا اللہ خبر اوارا خواه ندریم وی چیدو باقیلان و حالو گو رہا انفاق دو قسم دیو واجیبی دی یو استحبابی دی استحباب خود اگر چه الله اللہ پر نم ورکا چ خولر باندې فضل کړی دي نو دا په کې د الله په نوم باندې ورکوم ها 500 اب او یو واجبې هغه چې د خلینوې خطلې چې کومه ځا د کارو شو نو دا خاص د الله په نوم باندې زو رس کومه کنن خلک خو دیګیا دي دی. ذیخو پذیک په نیت کی کنا آیا وې ز دوره پیسې ورکوم جمعت لا و پکی اخلمن ازو بو انتظام حکومت اور سوویلی نو بس چا غا کاروش نو بیاوی ورکی کنا داو پد واجب شو د پزان لازم کړنو دغه سه کمال نې ویلی چې رو جی باندې سما زورا نفل بکوما بیاوی تګاس اذا الله پنوم باندې چې سواجب او فرض نه او نظر تم من نظرین یا ما نښته کوي نظر ستوي امام راضي وي چې ان نظر مایل تزيموه الانسانو بي اجابهه على نفسه ځګه د پارس خود د صفر از نه پته پزان لازم کی کنه چې ما پزان به نظام نه لیدا چې د الله په نوم باندې دا څه کومه وق په زانه واجب کی نو بس واجب شې ته نظر وې بیا یا به خامخاور کوي دا به الله په نوم باندې د بل چا نه ځکه د عبادت ته عبادت که ای په الله المو ب شله پوېږې دغې په حالباندي الله ع وسمان دا کنا ده د جځانه چې بدلببه در کوم دلهګورې د خبرې ستاانه چې د ما په نووم د وړل اومالزوالی می من انسارو نشتې ظالمان د دا پارېڅوک مدد ګاران ظالمان ا هغهدي چې د غیرو لپنو منخت کوي ځزمه د بابا کلې منلې او لے دا دا پزان دا بابا وګه منلې دا وي ما په ځان باندې د بابا ش کرای خره ای تاسو واسم نظرونه په دې کلو کې ښا نبي هغه ور کوي کنه الله وی ظالمانی کنه دېवस्था کوي او بلغه ظالمان چری من نه تاو او بیا په عمل نه کوي <laughs> باې وله ګوري دی ویللي چېره کومه دا کاروشو. نو نور اوې نهې یو در ور رووجي بهنیسم نو کار شي نو بیا را شي اوستالهره دی په ځای بانددي چاله خیررات ور کم نو به نه شي نه باې ګورې او ځان خلاص ہے. ڈاو جتا دا خلی نا سختلی نو آغا با کئی دی پا زیبان بلس نو قبلی که نو دیر ظالمانی اگیوی یرا بس چې سامیمه اوشی نو بیاباو کم نو نو پاتیشی خواه دریم خبره که طریقی خیده انفاق پی الله چې چه دوالا جایز دی انتوب دو صدقات ایک اخکارا ورکوه مالو نا خیراتو نا پنی دا ډیره به تر دا ستاسو د خلقو لپاره عیبت نه ایبرت او اخلیم چې ته د خلقو په مخ کې چاله ور کیسو ناغتو بیا تشه جماه و زکات نه ور کوله وین تخفو او کجری پټی ور کوي او توتو او مصرف کې لګوي چې محتاجو لای ور کوي فو خیرلکم دیک استاسو फायदा ده د خلقو نه خلقو خبر نه وستابا ګټه फायदा شو چې دريانه بد شوي وي ويكفرن کم من سيئاتكم په دې خير خیرات کې دا फायदा دا چې الله ولري کیسه سنا مصیبتونو او تکلیفونو دا خو انسان نه خبر دا حدیثي پرچار رواني هه او چې سو سور کړي دلاله پنوم نه ی الله بچی کی جزاء اعمال دي خوشو بلاده نوافشوا بلار روانه وفه ستا صدقه لړنه او بلې او تخ توله ته بلانه بچو حدیث کی راضی چې دا پدی اسمانونو کې سمه جګړی دا هغه دی د الله طرف نه مصیبت را رواني اته دی هغه هغه بنده خوش قسمت نو یا صدقه او کې یا دعا او کې یا سوه کې کنه دا په بر روانه شي نلتا اسمان کې المش او بل سره خدا په که کنهخه صدقه او د ونده عمل او دعا دا زوړورشي نه مصیبت لري کی اللہ پخ پل واپس کی کی الله په خپل فضل سره واپس کی الله بما تعملون خبير الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دي پنځمه تسليدا ليس عليك هداهم سنګت سلید یوقال داد چې نبی علیہ السلام او صحابه کرامو بکله کله دی لوم سو ورکلړ به اوس وزیدو د دې کېومہ جزان وړې رکان نو کارنګي هو سړی پیلو سو دی کنا ناګی له به کول نبی زل کړهلو چې دی خورو تپوسونکو وریکا نو ورکولانو کو وګیشو او د دیوځینه ایمان راوړو مله راول عزت وای چې د دعوت خو خډيري طریقې د خدا په گنښته ها دعوت خو په جواب ده په قلم نه او په معاونت ډیر دی سيزونه دي په اخلاقو ده په سیلره حمایت ده دا ټول دعوتو دي او دا باکی نشتیج تا پیو سڑی باندی کپل نان نفقہ باند که چورے گا دے اوگیشی نویمان براوڑی نانا صرف تبلیغ دے خوا لیس آلے کا او داوم نشتی پتا باندی دی خلقو ہدایت کول ولیکن اللہ اہدیم یشاو لیکن دغا دا الله اختیار دے دایت کی اوچاتا چوگواری ادا تسلي و نبي عليه السلام لو پذیبان چې خلقو نمنه لا سومره بیان وشکنه صورت اخری شو او خلقو ګی فرح نه راتو الله پیغمبر توہی چی بس تا زمواري وشوا تا دعوت ورکو او کدی ایمان نرولی هغه زما زمواري دغه ابو بکر یساس وئی چول مطلب د الله رسول عزت دی چې دا سخا ده که په تاسو باندې صلی الله لازم نه ده او چې ورکوي نو ثواب به هم کیږي ویل لم يكنوا على دين الاسلام اگر کا خلق مسلمانان نه دي او تاسو ثواب خیر خیرات هم کیږي وما تنفقوا من خير فلانفسكم اگر مال چې خرج کا وې تاسو کولیږئ او کډيري فلی انفسکم دا ستاسو زغپل زانه نفع ده د دې بل چا تفیدن رسي پلزان تا فلی انفسکم ښا هر یو خواغه ده چې ته وې چې داما وکوه په دې ثواب مورو مور او پلار ته هم نو بس اګیتلاله چې تاسو ویناو هغه بکې چې ثانيات کړو چې دا ځان لږ ثواب ګټم نه جوړسته بول چاته هیڅ پیدا نه رسی او کتاوې چې دا عمل مې وکړو په دې ثواب چې څومره زمورو پلیر ته یا پلانی ته بخم نه بس ته اختیارو لکه څنګه چې دنیا کې ژوند دی به سره احسان کینو موري سره دی وکړو بیا ول هغه هغه تبره سینوخه او ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او ما خرج كوي مال مگر دپاره طلب درزاد الله چبلس پکنی وریا نه غرور او تکبر بنې پکه احسان او زبادنه بنې پکه ابتغاء وجه الله اماتن فقوم من خير يوفى لکم اغا چې خرج کتا او سمال نو پورا بدر کړي شتا او تاجر دغه چې څنګه الله مثال پیش کړیو چیکا مصاله حبت امبات سبع سنابدا کې دا یوې دانې نوڅه مله بالکل یوفه لې کوم پوره پوره ودرکول شي تا سره په دې کې نقصان نه کیږي ښه پهګه ما خبره مسارف هو للفقراء الذين ذا صدقات ذا زکاتونه حق د فقراء او د محتاجو محتاج, محتاج سوق دي الذين وكان احصروا في سبيل الله چبان کلی شوی د کار کسبنه د الله په لار کې او فسرینوی به تر مصداق د دی هر خلق د چې په علم کې باندې چا علم پسراغلی دی نغ مصداق و دوی نمبر کې چې په جهاد کې مصروف دی فی سبیل الله ده ټول سبیل الله ده که هغه دې چغې تلپ ز علم کوي ناګاوم په سبيل الله او که هغه دې چغې انتظامات کوي من راڅاوي ول جوړ کړی دا کتابونه ول اخلي استادانه او تکینول دي دا لیک خرج دي خالص د الله د رضا لپاره غوړې ښا په سبيل الله نو دا ټول په سبيل الله کې راځي کنه نو دا زکات په تعمیر کې هم لګي دا زکات په کتابونو کې هم لګي دا زکات د طالبانو پر راشن کې او دای په دواې کې علاج کې دای په کټ بستر کې ذی فی سبیل الله کې ډیر لوه کمال لخوا فقهاو ټیک د کوشش کړي و خو لیکن خبره قران کې ښکر دی وباسي خبره قران کې اغه ته نبی ازان لمسلی را وباسي ذی فی سبیل الله دمر کار کړو چې ا لا استطيعوا نظربا في الارض اریته قد نلری چې کسبو کې پزموکه کی علم تناسلی jihad تناسلی مصرفیت سے يحسبه الجاهل واغنیا ام گمان کوي پذي باندې خبر خلق چې د خمالدار دي ولی من التعفف زکاتیری سوال نکي ولی دا, دا کې یو وهم غنته و چي ناخبره خلک په زكاة مالدارو ګمان کوي چې لباس به ډېر قیمتي نو ټيترو نو هي ستارو دا کپړي به ابوطان به ډېر قیمتي سم د جیانو پوشان الله ویناه من التعفف سوال نکوي نو دی وایي نه اریدس لباس ده ارید ټولو خلکو پوشان دي کنه مفسرین وی دی کی اشاره ده چې علما ولا و و دا نه دي پکاره چې دا مخلق ونخبل لباس په پرخ ساتي چې زموږ علماء زمخ کې ودریږم ولې زوبد خلقو پوشان جامه او ولې تسو کې د اسمان نه را پریوته دا چا ویلی قرآن صفه خبره کوي وی تاريفهم بسیماهم دا سی خنشی پی جندې چې لباس یې بل شانته دي پټکې قیمتی ده او ام سوال سره ډیره قیمتی ده د لرلو دولت جوړی نه نه دا, دا پر خنشتن او تعریف هم بیسیم ام ته په پیجن په خپل نه خو کتاب سره بیکاری قلم سره بیکاری او مساليبه کوي خلکو ته د نه خي نشاني دي کنه په پیجن نور په لباسو مې باسن شي پیجن لري چې هغه به د ځان نار صلاح خان جوړ کړیو لوي قلقلا ورناستي داړي خلقو زاد يهوديانو طریقه ده خوی ځان دا سکړیو چې په خلکو کې وخکارو وګوره حديث د دې نه خبر چي د بخاري په دوو باندې وای جناب رسول الله مستو مسجد نبوي کې صحابه سره مل مبراره تپوس به وکړو اي کم فی ایو فی کوم محمد کوم یو دې پتا وسکه محمد صلی الله وسلم ولې غريده پرخنه شو کلی چې ابو بکر دې ک عمر دې کدا بلې یو شان جامه یو شان لباس ساده ساده ماغه بزکه تاسو کو چې کوم یو دې پتا وسکه اقداسه پیمتی ازي شکل ناس وکنا دا زمونږ شیوهه عادتو دا د هر اغه عالم چې هغه د قرآنی چې حضرت شیخ نستعوذ المټینګو پنځ پیر کې او باغه حضرت ډیر راغلیو بې دي په ليو افغانې راغله ډیر ثا سنبالو چې څوک نظر واغلم سره به بسم الله وکړو چې ګنده شیخو القرآن ده بیا ورستو واته چاوی چې دغه سواته ټوپې چې په سر ده دغه دی په ډیره ټوپې چې ده یحسبه هما الجاهل واغنیا منت لا یسالون الناس الحافم علامه دا, دا چې سوال نکي د خلقنا ابواز خلیم یسوال نکي د خلقنا بالکل روح المانی وې الا یسالو نا اصلا دا معنا ده بلکل سوال نکي نه په زور نه په ساو په دي نو ها یا الهغه په ني ځکاو وي چې که خلخ په لامینا کې یو صوت کوي پاري باندې نکي دي کنه چونو وظیفه وخت په پا کلو کې به د تیا نو به وګوره په خپل كوسو کې ګرځي علی کذا <الكدا> کو سکه نګر زی د خوږی او طویلی چیرمون سره چې چی په وخ باندې نو که تاسو یو وړو کې را لې غلې نو ډوډۍ به تیار ای تاسو به ضرورت ته وجنه وی نزی ور پسې په تلداږی مجبوری ده مدا په الها په ان کې خن راځي تنفقو من خیر هغه چې خرج کوي تاسو فین فینل ابی علیم الله پاوی باندې رخپويږي هغه شپک خبرې ویدہ رستو زواجردي او ترغیب ذکر کوي عام چې د مالی عبادت وخت نشتا الذين کس ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه په ليله او نهاري کشپيو کورزي سره و علانيه کپټيو کخکاري پلوام اجرهم عند ربهم دذیده پاره اجر دذیده ذخ پر رب سرا ولا خوف علم نبیر فدیبان وی دی ولا یحزنون ان بدی غم جنشم پرم فسرینو باز خبر لیکلی خو هغه پس فل نه مناسبه جداوی حضرت علی رضی الله عنه سره پیسې وینو نو سید شپي ورک لري چالو سید ورزي ورک لري سي پټي ورک لري نو بس دا غل دي د حياتو دا هغه شغله نازل شيو دې تعجت نهي دا, دا خو سيو مثال ذکر کوي دا هر چا سپد پاره ده دا دی په بو خلاو باندې چې لوی بخیلان د دې دنیا کې چې لغې د وجنا په دن دنیا نه خير او برکت او چت شو او د مسلمانانو یو بل سروروللی خ م شوه وی خبره ټوله د پیسې شوه په خوا به تا د چا نهڅ غختو نه در بیکلو او, او بیا چې کله د سره وشي که نه بیا بیا را کې ځان متنګه و دومره خ خواګه کارو اوس چې تپوسو کې چېر لک پیسېې په کاردي وصوره بر کوې بسوروللی ختممه شوه انسانیت ختم شو حضرت شیخ ویلیو پوسود کې دا چلې چې دې سره انسانيت ختميږي ولی خبره ده پیسې شوکنا رور ولی لاړ په مخه خپل ولی لاړ په مخه هم دردي لاړ اخر خو ای لاړ چې سود راوي را را. الذين ياكلون الربا هغه کسان چې خوري مال د سود ذکر د اکلې عمرت نه نفع آدا بس چیرې فائدې په اکلې تانه چې وی ټیک د سود ته خوځي خورم نه سجل کای وی په سموتو په ښوګی لګوما ازان له پیدا کو ما هغه کو ما ار څه چیز دی د عقل لمرات استعمال کې راوستل دي نو یو عذاب ده د فاخرت کې لا يقومون نبفسي خلق په شان د قبر نه الا كما يقوم الذي تحبطه الشيطان من المس مگر په شان د پاسي دو دا غ سلیم چليونه نکړي د لرا شیطان شیطان راځي کنه قله کوئی په ریان پر رااله شیطان راغله ظالم او دې راغ ورزولې او ژوند دي یعنی روح خلق څنګه غي چوستي دې دی او چت کیږي چته بوزي چې د مهاکارو شي یتا حبته او شیطان چليونه کړي دې لرا شیطان مینالمس ده کیناستونه راغلي په او انہا نوو تی پکی دکا حدیث کرائی دے دا بدن کدا سی گرزی لے کبینا چی پکی گرزی خوا نزق قصب دے قیامت کی پاسی علامہ بیدائی ار سوک بے پی جنی چدا ست خور دے او گو رہتا پچھتی گی بار اخلاسی گی بکن او پس سرین وئی چیر سال لاکی کدا بندبان باندے پریشانی راولي له وانتوب د الله راولي او شيطان ته نسبته شو زګه غو له سبب د کنا سبب ته نسبته شي ولي قیامت کیلئے ونېشو ذلک بینم قالو زګه چی وی بزی دنیا کې انمل بیع مسل ال ربا چې دا تجارتوم د حرام شي چې چا بوي چې د سود ګورداسه حرام دي دا تجارت ته بیا حرام شي کنه دا دیو د سود څه پاره دا تجارت ته پشان د سود دین د زدت د وینه خبره الټه کړه دا, دا سينوې چې دا سود خود تجارت پشان دی اږي کوم پیسې زیات تشوا دی کوم زیات تشوان دا اولی حرام نه خبره الټه کړه چې که حراميږي نو تجارت ته حرام شي سود نه حراميږي دا, دا زذ و جناوي نو الله رد کوي په دې باندې واحل الله البيع وحرم الربا الله تجارت حلال کړې او سودې حرام کړې نو څه څنګه سود ته حلال وې الله یو سوې تبلسوي کار ولټکې وی قیامت کې وویل الله عقل ولټکې نو لیونې وې نو چتیګه اخلاصي ودانه چېل تپیوم شیطان راغلې ده ښه ده الله سزا ورکې ده دا یو سزا شوہ کمن جاءه موعظۃ من ربہ ہی هغه څوک چې راورسید د توبہ او نصيحت او قران د خپل رب نه فنته تبويستان فلहू ما سلف بس دل هغه مالی چې قرض ور کړی خپل مال به څه واخلي او یو چې یو پیسې به سی وانه راکې ها زکه چې ز خبر او دا حرام دی وګورم و امرو ال الله امه چې سکړی دی اغه فیصله الله تذک بکھی او که صدا ول اور کيه او من عاد پس د مسلین بیا بیا را ګرځي او سوت او اولایک اصحاب النار هم فيها خالدون دته ما صاحب ته دا اخرت نو کسان جهنميان دی او دی او په دی جهنم ک همیشئ خلود سمانه ډیر وح وبقيه او ایت نرماد اغه سړی دی یا او یی سوتیا حرام کړی دی د کم مولا وی رايوله مالا دې کافر شکن د سوت حلال وینو کافر همیشئ په جهنم کې نو خالدونی ځکا وې یا محق الله الریب دا, دا درېما عذاب دی د دنیا چله او اعمال د ختم کې دې پړو شي خلق به بیا او بیت خاتمای المال دسود ويربس صدقات توزيعي مال د خيراتونو الله او لا يحب كل كفار الله محبت نکي هغه ډير وي چې په ما ده الله فضل له سوردي پکار دي وي هلوینه زه محبت نکي الله ظاهر يو لوی کافر سراوغ ننګار سرا كفار عظيم الكفر دا ویه خري درجه کافر او کفور او کفار ناخري درجه ده کفور ز دین کم دي کافر ته کم دي کفار نو ديږي چې مفسرين وي مداركه چې استحلال ریبا زكوه تلوي کافر وي چې دې څه حلال وي هغه ته وي کفار نصي اندري عزابه ذکر شو سلورم رستو راضي هميان کې الله ترغيب ذکر کوي ان الذين امنوا بيشكا کسان چې ایمان راول او عامل الصالحات او عملونکي صالح په سنت او اقامه صلاه او پابند کېدمنځو او اتو زکاتان اور کوي چې فرض حق دي د الله په مال کې له ماجرهم عند ربهم مزید پر خاص کړو اجر دے دخبر اللہ بصرا نو نبا یر پا دی بانده نبا غم جنشیم یا ایوه اللذین آمنت تقلا و ضرور ما بقیم نر ریبان ایمان والاو دا اللہ نو یریگه او پریده اگا بقایا چطوی پلانیتا می دوم را پاتی دی پلانیتا می دوم را پاتی نلاوی دا بقایا اگا پاتی سودنا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو زنه مؤمنان وای نو لیکه چره دې نپری دې نو بیا مسلمان نه او کنه مفسرین وای چې تا ده شریعت ته یو حکم نه انکار وکاو نو کافر شوي ایمان کوم زه پات کیږي ذک وی کنتم مؤمنین کی دا دلیل لپی دلیل علی من کافر به شریعت واحدت من شرای الاسلام چا چن کارو کو دیو شریعت دیو حکم د احکام د اسلام نا کانا کافرا نو کافر ش کنا یو شریعت سی لکه یمن نما یا زکات نما, نما. نما نم نو داغه سو یسد بکوما کانا نما نم چې دا حرام دی د دې لپاره قران کې څومره راغلی وی کما لو کفر بجمیع شرائعی هی دا سی شوالا ټولو دا طولو کړی انہیں انکار کریخا امام رازی وی, وی ابو بکر جساس وی فا ایلم تفعلو کچرے نبس کوئے دا سدو تو بنو باسے فا ازنو بحرب من الله و رسولی هیم نو تیار شے یو عزویم جنگ تا دا الله طرف نه او پیغمبر د طرف نه دي سو مطلب د الله د حکم او د پیغمبر د حکم نه انکار کول دا غي سره جنگ کول لیکنه به من الله او رسوله یذکر حدیث کی راضی چې قیامت کې الله وی ست خور تا چې خص صلاحا کل حرب او صله جنگ وکو تا تمانو ویلی دې وسږنګو کې او وس هلاکی به نو جهنم من الله او رسوله غورا حرب په دنیا کې دوا کې سماو یو د کافرو سره ارې تقاتل کفار وې یو د باغیان سره ارې تقاتل بغات وې نو دا یو دی ویدا باغیانو حواله وکنه زم باغی شکنهفه چسوک د سود نه انکار نبس کی نه بس کی او دا حرام نه غنی ندی ام باغی اسلام نه نو نوته سره با دا جنگ کولی شي مفسرین تردا معلومه کلیه فقهاو چې له کسنګ ابو بکر دا خلق سره جنگ کړو چې زکات نه انکار کو د قسیر خلق سره وجنګولی چې هغه سود جایز ده د دې حرمت نه مانی کنه وَإِنْتُبْتُمْ كَتُوبَامُ وِيَسْتَافَ لَكُمْ رُؤُوسُ وَمُوَالِكُمْ نصطاو ده پار اصلی معلوم استاسو دی چه ورکلی ومقرز اب دل در حق ده و سیواو پی ناخل خوا. لا تظلمو ناتاسو بظلم نکوه چه سود پی اخل ولا تظلمو ناتاسو رو ظلم نشی در نشی کے ده چه خبل معل ده نمانی کئی داو پاکنه جی دا خو عدل و قانون الله بیان که اس احسان ذکر کئی و اینکان دو عسرت ان کچریوی اغسر تنگ دستا دی وقتی سره نشته جتال اغسر پل مال دار کی کنا نو خیر دے انتظار و تاو کفن زیرتون اللہ میں سران نو انتظار دیو کی دا مال دارتا عليكم نظره تصباه لازم دي چې اندازه او کې چمالدار شي دروګي کنه اگر دا څومره ثواب دي وی چې په یو یو راستي ریږي کنه نو هر روستا دومره ثواب کیږي لکه دا مال چې ته د الله په نوم باندې خرج کړې چې ستا په قرض دي لزره دي کسوره دي هغه سرانیش ته یې سره نو چې یو یو ورځې انتظار کړې نو دي تمره ثواب کیله کدا لزر چتا نن خیرات کړی سباده خیرات کړی بلورز ده خیرات کړی زمرا خدا خیرات تم ثواب نیخه د خپل یورو سر احسان نه کنافه وان تصدقو خیرلکم اولوی د دینه ته یو بهتره خبره نه خیمه چې وی بخواته چې با سنواړو مستانه ده خپل مال بهم د توبخهو فلل ما دا مخک ګناون نو ساتي خیراتو مکو داڑی را بہتر استاو دو پارین کندومتا علمون کچرتا سپوئی گئیم واتقو یوما او یری گئی داغر وزنا ترجعو نفیه الى اللہی چواپس بکلیش پا اگی کی دا اللہ فیصلی تا دا اللہ عدالت تا سمت و افا نفس ما کسبت بیاو پرور کلیشی هر نفس تا بدل داغ عمل چکڑی دیم وهم لایو ظلمون او چره به حلقو سره ظلم نشي کې پوره پوره بدلی وره کوي مسله د انفاق په سبيل الله دغه و اوس څنګه د مال خبرې دي نو د مال کې کارو بارونه دي خلکو خرڅوله غستل تجارتونه نو دا غي یو څو قسمو بیانې نو توګه قسمه غي چا غي کې لکل مناسب دی ښا کلازم واجب ندي پو ډیر اولادې چې بیا ور جنګ او جګړو نه خلاصې ان اګه دي یو ته دین وي او بل ته سلام وي کته یو سړی له وس پیسې ورکړي چې دا واخله او مال او کوم وس باندې جوړ شي نذورې جوار یا دورا غنم یا دورا کجوري او آل تهو کجوري ډیر وي دا براکره را او نرخ د سره وس کومه چې پدري سومن وس به نرخ کو چې خبر را رانی ته وځي چې بیا به جګړنی ځکه هغه وخت کې به کو ګرانی نو ته به نه راکې او کار زانی اها ان زه به تایم چې دور راک نو بس جګړه به ته جوړی وس کنه وس به ته نرخ مقرر کړه اده که خب یا دیر شرطو نفقها ذکر که دی تا سلم وی که نا چه روز با سرم و قرر که زی با اتوخه چه ده پلانی پا دوکان که یا د پلانی پا دیره که کانی با اتوخه چه پا دی کانو بانده کلو گرام و دا غصه شیدونه چه ار معلوم شیخه او کم کسم غنم براکه نم با اتواخ لی نمونه ای که نا چه دا غنم دا غدی مصری پاک غنم برا که گوره او وڈی غنم برا که گوره نمو نئی کنا اجب نوری برا که اجب نوری غنم دیر مشعورو نمو نمو باقای داخل خوا زمرا پک پیدا دیتا سلم وی او دین دیتا وی چنا سودا دے اوکڑا سودا دے اوکڑا دروجی دے پارا ہوئی چه پیسی برست در کوم خوا ما بیسی بر اوزی نو ٹھیک ده لیکل لوکا هر څ برابر د تا دین وی لچ دین دا دوا جائز دي یا ایو الزینا ایمان و الو اذا تم به دین ان کله چی معاملکوي د قرض ال اجل مسمن ترنیټی مقرری معلومه پوری نیټه او بقې گورخه دانه چی بس وشینو دربا کما نه او نیټه بداسي چی مسمن معلومه وایذابوم نه وې چې تر مندو نو کې درمن دنو څه پته لګي چې لو کیږي ول لو څه پته لګي چې کله کیږي نو وه وق تاریخ به مقرر کړه چې حاجیان راشي د حج نه حاجیان څه پته لګي خو پمیاش کوم نه خلاصي خلق دی تا جن مسلمانوي هغه جدي مجهول ده معلومه نیټه فكتبو نو لیکې دې لپاره لیکل ډیر مناسب دی امر د پار دی با وجوب نه دي چې ګن نه خام خالق البواجبي ابو بکر جساس وی والاوامر اللاتی فی هذه الايه للاستحباب دی مساله کې جسمر اوامر راضی دغه د پاره د استحباب دی عین د اکثر الایمته ټیک دا څوک بابا کې قایلی چې واجب دي خو اکثر وی چې نه دا اولا خبره راخام ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل لکل دیو کی استاد وبمیند کی لکھن کے په انصاف سره مدارک وی الکون کے وقا عالم سره الکاتب عالم بالشروط چې هغه په دې ټول شروطونو باندې خبري خام دغه کاتب بکم زګوري وزاګہ ځدان تعالیمانو یغی دین ندي دی خبرنو لکل دیو کې لکن کې په انصاف سره ولا یاب کاتبون انکار دین کې د غلیکون کې ای یک تبادل کلونه کما علمو الله زکه چې الله ذل تعلیم ورکړی دی نغی شکریہ ونه دا کئ فلیکتب لکل دیو کې خام خام ول للذی علی الحق او بیان وکي هغه سره چې په هغه باندې قرض دی په خپلو بیان کوي چې وليکا چې په ما باندې ذیفلانی دمره روپۍ دي ادا به لزوما په لانه ورځ ورکوما دې په بیان کوي کنه ولي یتق الا ربہ او دې یو یریګ د الله نه چې رب دده دی ولایف خص منه شيئا او کملي نکوي ذسلو پدایشل کی ولا ابخص منوشیا فین کان الذی علی الحق کچرو هغه سره چې پغه باندې قرص دی داسی چې بیان نشکول په خپل ول صفیہن عقل کی نقصانو او ضعيفن یا ډیر کمزور کمزوری د ډیر و وجه نه ای یا د عمر د وج نه ډیر کمزو چې خبرې نه شوې او یو خبره به په دودرې سا کې کوله مالییکون کې به و چې ظیم د کاره و د خو د په جببه نه پوږم او یا د ډیر معشمی ماشومله چل ورځ یا مجنونې لونې دا ټول د ض پان لا او لا ست او ایملله یا طاقتن لري چې بیان وکي په خپل اولي چاړه یا په جبهه نه پوي پنجابي په پښتو باندې پوي هغه درېشله شپې ته خنپ وی په دیوان نو چې دا تکلیفي فليمل الوليه پس بیان دیو چې د دو سو کوارص او بالعدل په انصاف سره واستشهدوا شهيدين من رجالكم څنګه چې لیکل کوي ندغس اللاوی گواهان و مراوله دو تنا کم از کم دو ناریناو ستاسو ناچی مسلمانانی چکینه مونگا دا سودا کون پیسشت دینا وزد دن قرز اخلمه نتاسو گواهان شیخا فیلم یکو نار جلینه کنپیدا که دو تنا سریف رجلوم و امراتانی نیو ناریناو دو تنا ندی پدی باپ باب کې مال که غیم قبول لی ممن تردونا من الشهدائی دا اغا چانا چه تاسو پر رضای دوڑا طرفین چې دا گواهان مونت قبول لی دو زنانه اولی یادی کلی انتظل لیحدا د که یرشی دا یوید دا دوالنا فتو ذکر احدا همال نو یاد بکی دا یوادی بلیتا ولی اعبا الشهداء ویزا ما دعوهم انکار دا نکی بیادا گواهان کله چې واخ راشي دیناستو او ارسي اولې د المقبان دیو وس بیا رستوبه کې چرته دې ځواړو جګړه پیدا شوه نو قاضي وایي چې اګواهان راولیکه اګواهان وینا مونږ نوزو مونږ وایي په دغه کې راولې نللو ینا لودیشی چې سیلی ذلی هغه کتل یه دی وای کنا انکار دینې کوي غواهان کله چې رابللی شي غواهه تا ولا تسامو ای خلقو کو دې مستړی کیګې ان تک تبو چې ویل کیتا صدا معامله صغیرا کذ لغو پیسو یو کبیرن کذ ډیروی الی جلی تر خپل نیټه پوري ذالکم دا حکم چلاو کذ لیکلو د غواهه اقسط عند الله اډیر دین انصاف دی الله په نسبان دی دا خلک چې جګړې کوي ولي لیکلې نو نو بیاو حال نې کنه یو یو سوی بل بل سوی الیکلینا الله وی دی چې انصاف دی ډیر ووقمو لې شهادت ته او د گواهای د پارې رادرست خبره ده واذنا الله ترتابو او ډیر نږدې ده چې تاسو بشک نه کوي نو دا اغا دو معاملیوی چیدی که لکل ضروری دی او گواهان دین قرض او یا سلم دریم قسم ذکر کئی چه خو سمع باید اغای که خو استاجت نشتا ٹک دا که گواهان یینو خخبر دا اگر نینو سو ضرورت نشتا دی اغا داد ایلان تجارتن مگر کچریوی دا سودا دا څه تجارت حاضرتن لاس پلاس تو دیرو نا ابینکم چې یو مال ور کی بل سامان ور کی اړه اړه پپل مینس کې پله سلام علیکم جنا انشتہ پتا سبان دی ګنا هل اتک تبو ها کنه لیکې نو ملي کې دی ذرا واشهد اذا تباتم او گواهان اذروی کله چې بایکا وای هر قسم بایچې کنه ولا يزور كاتب ولا شهيد زرر بنشي ور کول لیکون کیتا او نه غواه تا عقل اوی ازر نار کوي چې تاسو ل لیکل داس یو وین تفعلوا قضاکار کوي کا فین نو فسوقم بكم دپ تاسو کې ډېر لوی ګناوي وتقوا الله یریګه د الله نا و الله دله احسان چې تاسو تعلیم در کوي داره خبرې الله بكل شيء عليم الله بارسوان دی پوئیګیم وین كنتم علی سفرن ولم تجذو کاتبن حالت چلی کن کے دا سه و چې لیکون کې نه फायदा کېدو چې لیکل وکړي یا مسافرې و کله کله مسافرې ني په خپل ځای کې نه پیدا کېږي څوک په دا, دا غيوبیا کېږي نلاوې کې تاسو په سفر باندې چې دغه عذر دی او نو موږ سوک لیکون کې او سودا کاوې سوک مو سفر راغلی د کلیناو پروجر را پرو روانه تاو د کواندار ته وې چیرې د روجی میاشته اذابه دې په ماډې رحسانی ماله سودا را کا اذ اختر پدریم اپ لسمه یا پشلما مثلا زه پیسې درکمه دکاندار وای چې زته نه پیژنمه مړه دې دا سوي کې چې ز سره غوا وسنه سې په کور کې کنا کاله وای غړای وای موبایل وای او څو ډیر سيزو نه یې کنا ناغدې راوړې دکاندار دې ور کې چې دا زمو امانت شو او کله چې ما پیسې پیدا کړې نو بیا ودارا کې نوخه فریحا نن گانا که یوشی پلیاس داغو که بیا خبر اصلاح شوکرنه او سوی دکاندار خسرهو او او اووی چه بس یه ستا تمستان ما تا بلخول سره نمالومی گی پاسونت و برابره بس سوداو سو سا او چه کل سروشی نمال برا کې ما سره سمکده د ړ فین امنه بعض کوم بعض اتبارو کو بعضې ستاسوونه په بعضو پهنا شنا کې ف ی دلله ات نه نو پس دا سړی دی ادا کې چې دا باند د اعتبار شوي دی که نه امانت دغ په خپل اخبان دی هغه د بیا د احسان شکریا ده کی او دی دوکان دا سره د زیاتې نه کوي چېغ په دومره اتبارو ک که نه ولیتق الا ربہ وذکری ذل اللہ نہ چې رب تد دې ولا تکتم الشهاده او مطوی گواہی چې مو قوندوی وے خر سوم لدی کتل دی ابي اچ وخرغه حاکم ته پیشوی نو ته وځه هنیم خبر زه نوما کلی کې نوما مګه ولې گواہی پټه او مےاکتمه چې چا چې پټ کلا گواہی نو اسمن قلبو نو ګنانګار شو زړه ویڅ کارونه د لاسو خپدي چې انسان کوي که نه هغهستله او خررسله او دا اوس د ضرلو دي ګوای ده دا خو ضررو کې چېته او خوله نه خواځ نهمونږ له خو چال نو چې تا ګي پهټکه په زړه کې نظره ته ټول نقصسانو راې د آس من قبه والله ما ته عملونه لیله ستازه په کارونه باندې خپږي. اخر که صلورم دل دعوی توحید بیا یار پسی ترغیباتو او دمقاسد د صورت را عری توحید بیان شو رسالت بیان شو جهاد و انفاق لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَاسَ اللَّهِ رَدِي اغا سوچ باسمانو کی دی و اغا سوچ باسمکا کی دی اختیارات طول دا اللہ دی عالم پهر شیوان دی الله دی مالک الله دی صرف وان تبدو ما فی انفسکم تعلم مقام ګورہ کخ کارا کوي اګه خبرې چې تاسو په زړه نو کې دی او تخفو ہو یا پټی ساتې په زړه کې یحاسبکم بالله الله وتعالو تعالی باندې صاحب کتاب کوي نو کې چې صحابه او کاتنو چې زه زړه په خبرو زموږ زړه کې خډيري خبرې راځي امونګه پېتنګ یو خپایو زمونګه اختیار هو نه دی نو یا الله چې ته مونږ باندې پاری صاحب کتاب کې حبس مونږ پکې راګیر شو نو محدثین او مفسرین نو جواب کړل چې جو ولا تدخل الوساوس وحديث النفس په دې کې هغه خبرې نه دی داخل چې زلو کې زیه راځي زړه خو شاباز ګړاړه کانا ارصو بګی زیرازی زیرازی حدیث النفس چي وذل خبر را نغې توسوسوي چې دوباره شو نغې حدیث النفس وې نپدي الله ني ول نکي بس ختمه شو ولي فيه ما يخفي الانسان الله وي چې استاسو اختیار کې پټوي یو ښکارا کوي دا خو د اختیار خبره شو کنه نغې اختیاري خبره الله دې چې په دې حساب کتاب کومه دیو سلی پا عقیدہ که دا شرک خبر ادا <تصفح> چی پیغمبر حاضر ناظر دے نکو نو پخلی نوئی که نا نا اللہ با سر عیساب نکی دا استا عقیدہ وا و علیوی که چی تدہ عقیدہ ساتھی اصوک کارا ہوئی چی آو حاضر ناظر دے ممبر سمکی او شال پیوائچی چو اس برازی ادہ مسلی پتر سدری گی علیکہ دا سکے وی تا زم پیرانبر ت نه رستو شه صحابه سره برغ نوولاله تو سره ولاله رستو شه مسلمان پريږه وته همو چې دا قیدی ده چنده اختیاري شي نه دي په دې به حساب کتاب کوي ښا کسو کې اخکاره کوي او کسو کې پټ ساتي وحاسبكم به الله تاسو یې چی مونږه आवाजونه کړی دي اوازونه مړې و چې کړی دي ولله به دې تاسو نه کوي فه یغفر لمن يشاء وبخنا بک یغچاله چې موحد و چې زلګه اقیدی وړي صحیح عذاب ور کیغچاله چې برې له او وزن یې کړی زاراش نه کړی زها اورمان یې جوړ له ده یارسول الله یې وازنا یا علی پکویلې دے یا غوث اعظم پکویلې دے ارسی پکویلې الله وو له عذاب نور کی او قادر دی د بیان د توحید او رسالت ذکر کئ امن الرسول بما انزل الایلم رب و المؤمنون خبر اول تلالا متقین سوکو الذين يؤمنون بالغیب ایمان په غیب راول وکنا نو غیب سدی بما انزل الایلم ربہی و المؤمن په غصه نازل شوی د تا خپل ربنه امامانم ایمان را وړي دغاسې کلون امنا بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی ټول ایمان یو شان تدته په الله باندې په وحدانیت سره او په ملائکه باندې او په کتابونو او اسماني او په پیغمبرانو او يهودانو سواراندی حری خوئی عیسی السلام خو د هځیې ایا یوهودیان پکوی غاړو پیغمبر نه دي ورته پیغمبران نه وباسي نانا مومنان سوئی لا نو فرریکو بینا احد مین روسله مونږه جداي نکوو د دې پیغمبرانو په میانس کې یو تنه نه جدا کوو یوهم ها وکالو او بیا وی چې مونږ د بنی اسرائیل په شان نه یو چې وی و ای دې سمیا نامنګ واوري زستا کلام واتو نامنګ تابیداری کو غفران کر ربنا طلب زبخنی کو استان ہے رب زمونگا ویل او قیامت منو چتا ترات للیم دا عقیذ ذکر شو عقیده دو توحید عقیده دو رسالت ناره رسالت نا عقیده دو رسالت قر عقیدہ نس دکړی ناره نس دکړی نار رسالت خدا دے چې محمد الله. و رسول الله نذاکم زے کیناروا چې یا رسول الله اوواز وسرخوکا ورګ الله ته پوسکیستانه شیطان خلق دے غرق کا تباہ کو نو د اعمالو د مؤمنانو عمل او دعاګانې بیان دی لا یوکلفل الله نفسا الا وسعها اللہ تکلیف نور که او تن لرام اگر مناسب توان او تاقت داگرم دای شعر و دیتا چکا صحابا و یاری دو چلی اللہ مونگ سر پا دی اصاب کتاب کئی نلاوی نا تکلیف نور کوم چستاو دا وصن خبر باری داگی تا پوستان دا نکوم لها ما که ثبت دی نفس پار فیدا من دی اغا عمل چه دکر دی خیست عامل. واله حمت کسبت پد باندې ب بوجي بد عمل چکړې دي آسانې په کړولې دي باب افتعال له واي په دعا کې چهر منسی لرا او اخت و زمونږه منی سیمون لرا که زمونږه نئیر شي او اخ تو انا يمغه خطا شوم نن نسکان او رفعا عن امتي الخطا والنسيان پیغمبر ویلو چې زمما امت په دې ندي نیولې هدا او دعا, دعا خو ذ شکرې د پارا کوي چې شکر دې الله چې زمونږ نه دې نسیا نه او خطای لري کړو مو اخزه پاره نشته بیا وي اره بزمون وا لا تحمل علينا اسرا مفرز کې پمونګ باندې هغه سختې سزا ګانیم چې څنګه بنی اسرائیل قتل باپ کې او دا غاسي سختي سزاګاني مقرر ری مقررو وي ګنابه وکونو سباوه په دروازه لیکل شي او بشر می په خلکو کې خاص کما حملت اول کجتا فرض کړیوالذین من قبلنا هغه قومونو چې مخکې زمونږ نو ربنا ایرب زمونږه ولاتحملنا ما لا طاقته لنا به مونږه مجبوراکم با غ عبادتونو احکامو چې زموږ طاقت پاغي نشتم پنزو منزون نسېوار موږ چرته کولې شو 500 ذ یوي 150 نسېوار او جی موږ کمزې نیوې شو دا خو زموږ د طاقت نه بار خبره ولا تحملنا سلو مره برکه په مایل کې چې موږ ورکونو زمينګایي چې د دومره یا لازم موږ په دې باندې طاقت نشتا نو اغیر ماف کردی که نخواب و افعان چیسو شوی دی نو اغیر مافی گوارو دیر گناه انگارو دیر غلطه و خطای رانو شوی دی یا مونگ تا یادی یا زمونگ نییری مافی راتو که و غفر لنا او بخنو کې مونگتا در راتلون کې وقت اولی انسان دی خطایی که نو راتلون کی وقت و غفر لنا غفر سطر ځمږ پر دې او ساتي پر رحم نا باندې خصوصي عملونو قبول کې منځنا زکاتونو روږی خیراتونو جهادونو انفاق په سبيل الله ورهمنا یالا زمږ په دې اعتماد نشتا پته را هموکې زمږ د عملونه په خپل رحم سره قبول کې مونږ به سې زمږ عمل به انت ماولانا بیا اقرار کو چې تزمون مددګاری تزمون حاجت رواي تزمون حاجت روا بابا ندي غاوس ندي انبييا ندي ملائکه ندي انت ماولانا یا لداه کی تزمون گا ورا فکاره وایو فا تزمون حاجت روا مددګار ته فنصرنا علی القوم کغه په میدان جنگ کی هم او کغه په میدان د بحث او منازره کی هم د دې کې ابوبکر جساس او حلمانی لیکلي دي چې النصرۃ بالحجته علماء په دین کې او په حجت کې غلبرا کی چې بدی باطل پرست باندې غالب راځو او اسوانو شو چره ښا واخره دا